A huszáradtak folytatódik. Az első lépésen tehát túl voltunk, mikor hármasban elhagytok a városházát. A következő etap az rám maradt egyedül. Ha már igazi régészt ígértem johnny meg a többieknek, hozatnom kellett egyet. De hogy le egy virtigli tudóst, Isten oly ártatlan báránykája, mint én? Olyat, aki megfelel a célnak és itt jön a képbe a Mikszát Kálmán által is megénekelt nexus, a kapcsolat. Ha a szegény pornak megfelelő kapcsolatai vannak, még király is lehet belőle. Trónra ugyan nem vágytam, meg akkoriban nem is volt üresedés a komolyabb európai királyságokban. Beértem azzal, hogy újabb lépést tegyek az ügy megoldása felé. Ezt a lépést pedig tomaszewski hívták. Kapnő vendégként kezdte, majd régész professzor lett belőle az úr kifürkészhetetlen akaratából. Majd alkoholista. Én ebből a korszakából ismertem, mikor is együtt üldögéltünk egy kellemes helyen, ahol azon voltak, hogy elvonják a dolgozótól szenvedélye tárgyát. Ahogy én újabb csapásként visszatértem a világba, úgy tért vissza ő is a régészet berkeibe, meg az egyetemi katedrák magasságába. ha azt magasnak lehet értékelni. – Mi a helyzet harcos, kérdezte a telefonban barátságosan, mikor felhívtam. – Még nem tudta, mi vár rá. – Te, mint hozzáértő, hogy vélekedsz? Mennyi idő alatt lehet megszervezni egy kisebb régészeti expedíciót? Az ismert, hogy hol kell lásni, és a megfelelő engedélyek is megvannak. – Persze, hogy nem volt semmilyen engedélyünk a polgármesterén kívül, de az ide vonatkozó hivatalt majd ráérünk akkor értesíteni, ha tényleg találunk valamit. Akkor is hetek, ha nem hónapok kellenek hozzá. Tudod, az előtanulmányok, a szakértők kiválasztása, a csapat megszervezése, hát ez mind idő. Oké, okay, van rá két napot. Ma szerda van. Csütörtök pénteken, összeszedsz pár embert, a hétvégén ideutaztok Sönvaldba, hétfőn pedig már kezdhettek is ásni. Mi? Hol? Nem mi, nem hol, hol mi? Azt csomagod össze, de sebesed. Az expedíció együtt. Ö, még Mégis mit kellene ásni? És hol? – Egy foci pályán, egy jó nagyukat! – mondtam neki világosan, megnyugtató hangon. Valamiért azonban nem nyugodott meg. – Neked elment az eszed? Vagy már megint piász? Nem sértődtem meg a feltételezésen. Egy szeszkazán haláláig szeszkazán marad. Legfejebb szünetet tart a vedelésben. És ez a szünet akár életfogytiglan is tarthat. – Van az a pénz, amiért meg tudnál szervezni ennyi idő alatt egy expedíciót? – Zártam egyetlen kérdéssel rövidre a kört. – Van. – felelte ő is tömören. – Na, azt kapod meg! – mutattam rá a lényegre. – De ne szálljon el veled a ló, nem a burnai szultán a megbízó, csak egy szimpla kis rockztár. Ezután még feltett néhány kérdést. Ezek már gyakorlati apróságokra vonatkoztak. Például arra, hogy hol is kéne ásniuk. Egészen csak akkor nyugodott meg, mikor biztosítottam, hogy nem kell kitennie a lábát a civilizált világból. A város legjobb fogadójában lakott. Azt már nem tettem hozzá, hogy ez az egyetlen. Pár perces könnyű sétával elérheti reggelente a felvonulási területet, ami egy kisebb futballstadion. Erre megint felnyőszített. – És mit fogok én ott ásni? – a 11-es ponttalól kell exhumánum azt a bírót, aki a 89. percben befújt a hazai csapat ellen egy büntetőt. Megnyugtattam, egy korai, újkori temetőről lenne szó. Biztos forrásokból tudjuk, hogy ott van a pálya alatt, és mivel, hát, épp most építenék át a stadiont, ezért kell a régészeti feltárás. Csúsztattam neki gondosan. Avagy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Az egyik úgy tudja, azért építjük fel a stadiont, mert előtte rendezünk egy kis ásatást, a másik pedig úgy értesül, ásakni kell, mert stadion épül. Klasszikus helyzet ez is. Mire az információk összeérnek, addigra már jó nagyjuk lesz azon a nyűves focipályán, és mi elértük, amit akartunk. De a helyileg illetékes hivatalnak kell engedét adnia a régészeti ásatáshoz, tette meg az utolsó ellenvetését. Nyugi, a polgármester a zsebünkben van, nagy képüsködem. Nem rá gondolok. Mint itthon, úgy Németországban is szigorú feltételei vannak kiáshat és hol. Hivatalos ásatási engedély is kell. Meg lesz az is, mire ide értek, nyugtattam meg. Pedig én egyáltalán nem voltam nyugodt. A most belebonyolódok valami hivatali útvesztőbe, lőttek az ügy gyors lezárásának. Esetleg minket zárnak le, azaz be illegális tevékenységokán. És ezzel adott volt az utolsó akadály. Szerezni egy engedélyt. Csak azt nem tudtam, hogy honnan és mire. De papír az kell. Szerintem az emberi civilizáció nem tűzben, vízözönben vagy kozmikus katasztrófában fog elpusztulni. Egy gigantikus papírhalom fogja maga alá temetni a bürokrácia szent nevében. Úgy éreztem, én már sokat tettem az ügy érdekében. Talán túl sokat is. Ha egyszer egy évben be kell tévednem egy hivatalba, nekem már az is gigantikus gyakoriságnak tűnik. Meg jobb is, ha mint idegen állampolgár én nem hemzsegek többet az ügyben, győztem meg magam. Könnyen ment, mint ahogy az is, hogy az utolsó papirokotás mit tuszítsam, a kellőképpen az ásatásra izított polgármesterrel együtt. A derékpolitikusnak sem volt fából a feje, vagy ha mégis, legfeje puha fából. Azt meg átlagos szellemi képességével is fel lehetett fogni, hogy a következő választáskor nagyon szépen fest majd a reklámplakátján a stadion felújító, valamint a tudomány a régészet támogatója cím. Jó tábornokhoz illően hátradőltem és vártam, hogy csapataim bevegyék az utolsó sáncokat. amit ők meg is tettek.